Jabur 35 dari ayat 1 sampai 28 Masmur Daud Sokonglah perjuanganku ya Tuhan Dengan orang yang memerangiku Lawanlah mereka yang melawanku Gunakan perisai dan baju jiramu Dan bangkitlah menolongku Hunuslah lembing Dan hentikan mereka daripada memburukku Katakan kepada jiwaku Aku penyelamatanmu. Melukan dan cemarkan nama orang yang hendak meragut nyawaku dan mereka yang merancang untuk mencederakanku akan berundur dan kelam kabut. Jadikan mereka seperti sekam ditiup angin dan perintahkan malaikat Tuhan menghalau mereka. Jadikan jalan yang mereka tempuh gelap dan licin dan perintahkan Malaikat Tuhan memburu mereka, kerana tanpa sebab mereka memasang jerat tersembunyi untukku, dan tanpa sebab mereka gali lubang untuk meragut nyawaku, biar kebinasaan menimpa mereka dengan tiba-tiba, dan jerat yang disembunyikan mereka itu menjerat diri mereka sendiri, biar mereka terjerumus lalu binasa, Maka jiwaku akan bersukacita dengan pertolongan Tuhan akan bergembira dengan penyelamatannya semua tulangku akan berkata Tuhan tiada siapa sepertimu yang menyelamatkan orang daif daripada orang yang terlalu kuat bagi mereka yang menyelamatkan orang miskin dan sesak daripada orang yang merampas milik mereka Saksi-saksi yang berniat jahat Menuduhku, menyoalku tentang perkara yang tidak ku ketahui Mereka membalas kebaikanku dengan kehajatan Sehingga jiwaku berduka Sedangkan ketika mereka sakit dahulu Aku telah berkabung Aku merendahkan diriku dengan berpuasa Dan doaku sentiasa kembali ke hatiku Aku mundar mandir seolah-olah mereka sahabat atau saudaraku. Aku tunduk bersedih bagaikan berkabung untuk ibuku. Namun apabila aku dalam kesusahan, mereka gembira dan berhimpun. Mereka berkumpul menyerangku sedangkan aku tidak tahu. Mereka menfitnahku dengan ganas terus menerus bersama pencemooh. Mungkar yang mencemooh di majelis jamuan Mereka mengertakkan gigi terhadapku Ya Tuhan, berapa lamakah engkau akan melihat saja Selamatkanlah aku daripada binasa di tangan mereka Dan nyawaku yang satu-satunya daripada mulut singa Aku akan mengucapkan syukur kepadamu di perhimpunan besar Aku akan memujimu di hadapan halayak ramai Jangan benarkan mereka yang memusuhiku dengan alasan palsu bergembira kerana kekalahanku. Jangan benarkan mereka yang membenciku tanpa sebab berkenyitan riang kerana kejutuhanku. Mereka tidak bertutur untuk kesejahteraan tetapi merancang kepalsuan dan penipuan terhadap orang yang hidup damai. Mereka juga telah bersuara lantang menuduhku dengan berkata, Ha-ha, kami telah melihatnya dengan mata kami. Ini telah kau lihat, Ya Tuhan. Janganlah berdiam diri, Ya Tuhan. Janganlah jauh daripadaku. Bangkit dan pertahankanlah kebenaranku. Sokong perjuanganku, Ya Allah, Ya Tuhanku. Tunjukkan kebenaranku, Ya Allah, Ya Tuhanku. Menurut kebenaranmu. Dan jangan biarkan mereka bergembira kerana kekalahanku. Jangan biarkan mereka berkata dalam hati, Ha-ha, inilah yang kita mahu. Jangan biarkan mereka berkata, kita telah menghapuskannya. Malukan dan pelurukanlah mereka yang bergembira kerana penderitaanku. Aibkan dan cemarkan nama mereka yang mengangkat diri menentangku. Gembirakan hati sehingga bersorak-giran mereka yang menyokong perjuanganku yang benar. Biar mereka berkata setiap waktu, muliakan Tuhan yang meredai kejayaan hambanya. Lidakku akan mengistiharkan kebenaranmu serta memujimu sepanjang hari.